infantil fins als sis anys als col·legis de nova creació. Els pares d'aquest centre se'ls posen els cabells de punta cada vegada que senten parlar de retallades. Fa que pateixen els inconvenients que els seus fills estudiïn en escoles de llauna i temen que la conjuntura econòmica actual allargui encara més la precarietat. De les vuit escoles públiques amb barracons, que actualment hi ha a la ciutat, els que ho tenen, amb diferència, són els alumnes de la Maquinista a Sant Andreu i dels Encants a l'Eixample. En els dos casos encara no és clar ni tan sols en quin terreny s'aixecaran els col·legis definitius. Els alumnes de la Maquinista fa quatre cursos que funcionen a mòduls. La Maquinista ja té barracons de dos pisos i per això és físicament impossible fer augmentar la seva capacitat al solar actual ja van renunciar a gran part de l'horta escolar per instal·lar-hi un imprescindible nou mòdul. Quan els pares van apuntar els seus fills en aquest centre, els van dir que l'edifici definitiu estaria llest al curs 2012-2013, cosa que ja ara mateix és totalment impossible, ja que fins avui l'administració encara no ha decidit el solar exacte on s'aixecarà. El terreny en què en un principi estava projectada l'escola va estar en litigi fins fa poc i ara l'administració ha guanyat el plet i resulta que tenen un altre projecte per a aquest solà i que a l'escola no hi anirà, sinó on hi ha els barracons, terreny que també té problemes amb la propietat. Explica José Madrid, portaveu de l'AFA de l'escola, entitat que té programada una festa reivindicativa al Parc de la Maquinista el pròxim dia 26 de novembre per exigir una solució definitiva. Les queixes de totes les escoles són pràcticament les mateixes. La principal preocupació és la falta d'espais per poder desenvolupar les activitats educatives amb normalitat. L'absència d'aules de reforç per poder fer desdoblament de classes, de laboratoris, gimnàs, biblioteca, cuina o menjador. A més a més, totes les famílies coincideixen en com a mínim dues coses fonamentals. La primera és que la situació de precarietat s'agreuja cada curs que passa, ja que els mateixos raquítics espais s'hi han d'acollir cada vegada més nens. I la segona, que una de les coses que pitjor es porta en l'angoixa de no saber fins quan durarà aquesta situació i ni tan sols si finalment l'escola definitiva s'arribarà a construir. Aquest és el cas de l'Escola Congrés Indians, un centre educatiu en barracons des del curs passat que finalment ha accedit a renunciar a un nou edifici i a substituir l'Escola Veïna Rosa dels Vents, trasllat per al qual ara com ara no hi ha data. És a dir, que hi ha tres escoles eh, a Sant Andreu que no acaben de tirar endavant, com són per exemple la Maquinista, com són per exemple la de Can Fabra, i també ara, tal com us indicàvem fa un moment, doncs l'Escola Congrés Indiens. Doncs amb aquestes escoles i precisament amb la més afectada intentarem de connectar avui amb l'Escola La Maquinista per veure què és el que ens poden eh, dir al respecte perquè evidentment és un tema que porta i portarà cua. I ara mh, parlem de l'Ajuntament. L'Ajuntament projecta desencallar el pla urbanístic de les casernes de Sant Andreu.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 Després, els promotors retornaran els diners a l'Ajuntament a través de solars dins el mateix d àmbit d'actuació. Uns solars que el consistori destinarà a construir habitatge, lliure i protegit, i equipaments. Doncs hem de dir que aquest tema, el de les casernes de Sant Andreu, serà un dels quals us en parlarem aquesta mateixa setmana. Així doncs que esteu atents perquè en aquests dies tindrem més informació sobre aquest tema.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 En definitiva, l'Ajuntament avançarà diners als promotors per aixugar les càrregues i després s'ho cobrarà amb solars. I parlem del regidor de Sant Andreu, en Raymond Blasi, que ha participat a la taula anticrisi que va ser convocada per l'alcalde Trias. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va presidir divendres la segona sessió de la taula Barcelona Creixement a grup de treball creat per implicar els agents econòmics i socials en la lluita contra la crisi. La reunió va servir per constituir sis grups de treball i l'oposició va criticar la manca de contingut de la trobada titllada de paper mullat per Janet Sanz, de Iniciativa per Catalunya Verge, i de jocs florals per Jordi William Carnes, de, del Partit Socialista de Catalunya. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, també hi va participar com a gerent de comerç, consum i mercats. Hi tenim més coses per comentar-vos, com per exemple el fet que 80 noies i nois de 10 ciutats del món participen al Camp de la Pau 2011. Ciutats com Amman, Barcelona, Dakar, Daca, Ho Chi Minh, Maputo, Monterrey, Nàpols, Rosario i Salvador de Bahia conviuran del 17 al 28 d'octubre a l'Alberg Josep Maria Batista i Roca del Masnou, al Maresme, del districte de Sant Andreu i pren part l'IES Príncep de Viana. La Fundació Fòrum és la responsable d'aquesta celebració de l'edició del Camp de la Pau a Barcelona del 17 al 28 d'octubre amb 80 joves de 10 ciutats d'arreu del món. La trobada aplegarà jovent de 13 i 14 anys de les ciutats abans comentades, que conviuran durant 10 dies. Els joves participaran en tallers i diàlegs amb ponents convidats, parlaran i reflexionaran sobre la igualtat, els drets i els deures, la sostenibilitat, la immigració, la participació, la sida, tot aprenent a utilitzar el diàleg i la creativitat en la resolució de conflictes. Fins ara s'han vinculat al projecte del Camp de la Pau més de 2.000 joves de 50 ciutats de tots els continents amb un objectiu comú, construir un món més just, més equitatiu i més pacífic des de les seves pròpies experiències i anells. Doncs entre les activitats del Camp de la Pau hi ha la visita dels campistes als centres educatius de la ciutat anfitriona. Així, els instituts que han participat en edicions anteriors del Camp de la Pau acullen els campistes per compartir una jornada amb l'alumne del centre. D'aquests instituts, doncs, un és la sedeta de Gràcia i l'altra és, tal i com us hem dit, el príncep de Viana d'aquí de, de Sant Andreu, un institut que va participar en l edició passada. I la visita es, realitza, es celebrarà precisament el 25 d'octubre, és a dir, demà. Demà mateix, doncs, aquests nois participaran a l'institut príncep de Viana per fer referència doncs, a aquest camp de la pau i tenim ara més informacions ens n'anem en cap a un altre barri, ens n'anem en cap al barri del Congrés, perquè els equipaments d'aquest barri de Congrés indians es van redefinint. A poc a poc, la zona propera a l'antic canòdrom de la Meridiana es va definint, tal com es va prometre als veïns quan es van derrocar i se'ls va assegurar que se solventaria la manca d'equipaments tant del barri del Congrés i els indians com de la Sagrera. La darrera notícia vers aquesta transformació arribava a principis d'aquest mes.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 A més, els mateixos baixos seran locals comercials. D'aquesta manera se solventen unes quantes de les reivindicacions veïnals vers la, marca, la manca d'equipaments. Tot i així, encara quedaran pendents altres instal·lacions llargament reclamades com són una escola bressol i un centre cívic entre d'altres. La recuperació d'aquest solar per l'ús dels veïns permet a la vegada Crear un itinerari d'espais públics entre els barris del Congrés i el Cidian i la Sagrera. Començant des dels jardins Bèlia, aquest recorregut passaria per la plaça del Canòdrom, aquesta futura pastilla d'equipaments, i creuaria la meridiana fins a arribar a la plaça de la Tolerància. Des d'allà aniria fins al parc de La Pegaso i acabaria a les instal·lacions de la Unió Esportiva Sant Andreu. Doncs dues informacions les que ens falten per acabar de comentar-vos a les notícies del dia d'avui. I ara parlem d'una sessió informativa que es pensa realitzar al centre Garcilaso. Aquest dijous es farà una sessió informativa adreçada a totes les veïnes i veïns del barri interessats a conèixer les afectacions per l'enderroc i desviament del pont del treball. L'acte es farà a partir de les set i mitja de la tarda a la sala d'actes del centre Garcilaso, al carrer Garcilaso 103. Us animem a venir i participar. I demà parlarem del, del Mercat de Sant Andreu, i és en aquest sentit en què volem comentar-vos que hi ha una, una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris.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 Aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recugen ajuden a financiar els projectes solidaris de la parròquica de la parròquia per de Sant Pacià. Novel·les, literatura infantil, guies de viatges. Aquests són alguns dels llibres i alguns, aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i, com ja hem dit, es venen a un euro. Una quantitat assequible per gairebé totes les butxaques.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 Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa i tal i com us hem dit abans, volem eh, d'aquí una estona parlar amb els responsables de l'escola de la maquinista i ho farem eh, en contacte amb aquesta escola i amb eh, la senyora Rosa Playà que eh, ens informarà sobre aquest tema. Això serà d'aquí uns moments, tornem amb més informació d'aquí una estona. Fins ara. Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs tal com us comentava en començar el nostre programa d'avui, de les vuit escoles públiques en barracons que actualment hi ha a la ciutat, els que pitjor tenen, amb diferència, són els alumnes de la maquinista Sant Andreu. Doncs en aquest cas no és clar no està clar ni tan sols en quin terreny s'aixecarà aquest, aquest col·legi. I és per aquest motiu doncs, que volem parlar amb Rosa Pleià, que pertany a l'Escola de la Maquinista, perquè ens expliqui doncs, una mica doncs, en aquests moments com s'està portant el tema. Eh, Rosa Pleià, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs el que sí que ens agradaria és anar seguint eh, doncs, com han està anant el, el tema de l'escola en aquests moments, no? Doncs mira, el tema de l'escola estem tornant a fer el seguiment, que no hem parat de fer-lo, però que eh, potser a l'estiu doncs, això ha estat la cosa més relaxada, com a, des del principi, perquè hem començat el curs amb una assemblea a la que va assistir el regidor del districte i altres membres del consistori uh -huh. i va ser una reunió en la que se'ns va trametre la situació des d'oficial, diguem-ne, i és la que tu comentaves ara, que no tenim ni terreny assignat. I, a més a més no està resolt tampoc com s'ampliarà el terreny perquè l'any que veia necessitem una ampliació. Necessitem fer-la abans de l'estiu per l'any que veia encabir els nous alumnes. Vull dir que estem, eh, estem igual que el 2008-2009, eh, potser més incertesa, fins uh -huh. i tot, i bastant, bastant desesperançats, no? No volem estar-ho, però les famílies estan molt, molt decepcionades. Uh -huh. En aquests moments el que sí que podem dir és que la maquinista té barracons de fins a dos pisos. No? Sí, sí. Sí, sí, ja ens el vam posar pel curs anterior i sí, sí. Vull dir, el curs anterior estava garantit el creixement, aquest curs també, ja tenim primària, portem 4 anys i de cara a l'any que ve, doncs, es necessita una ampliació del terreny per posar un barracot més. Si és que es vol continuar en aquesta situació, eh? Uh -huh. Perquè el, el Solara en aquests moments tampoc es coneix quin, quin, on, on podrien anar. Bé, bueno, el solar ha canviat de mans, ara són els mateixos propietaris de tota la resta de complexa de la maquinista. Fins ara uh -huh. eren els anteriors els que havien venut la maquinista, s'havien quedat aquest tram, diguem aquest parquing de terra actual on està l'escola, però des de setembre la titularitat és la mateixa que la maquinista. Llavors, eh, això l'Ajuntament ens ha explicat perquè ja hi havia una negociació amb els antics propietaris, és una negociació que va fer l'anterior govern i que en teoria s'havia de tancar abans de l'estiu, però no es va tancar en el seu moment que ha quedat penjada, i ara l'haver nous interlocutors, doncs, l'Ajuntament ens ha dit que estan tornant a parlar amb els nous interlocutors per tractar d'arribar a un acord, si més no, per l'ampliació. Mm. No ens han parlat de l'acord que nosaltres demanàvem, que era una mica l'acord d'intercanvi, de permutes i tal, perquè l'escola doncs es pogués construir definitivament en aquesta zona. És a dir, vosaltres eh, heu vist un canvi entre el que, és, entre el que feia l'administració fins ara el, i el que hi ha a partir d'ara, no? Un canvi, no, no, el mateix. Vull dir que la reunió, l'última assemblea, amb el nou consistori, molta gent, els pares, la el sentien com... Bé, bueno, la pel·lícula aquella del dia de la marmota, uh -huh. doncs igual, perquè vam sentir les mateixes explicacions, les mateixes excuses, els mateixos arguments que portem quatre anys sentint. Llavors va ser bastant decebedor en aquest sentit, eh? O sigui, ha tot i el canvi en l'administració, això, doncs, no us ha repercutit per bé, no? No, clar, ells han notat... A veure, ells han heretat un problema, ho reconeixem, és eh, un uh -huh. problema heretat, però no ens va semblar que la solució que estan buscant... Esperem que sí, no? Ja la voluntat, nosaltres volem creure que la voluntat política hi és perquè si se'ns va manifestar, eh? I el que passa és que, clar, la gent ja no s'ho creu gaire, no? Perquè, clar, són les mateixes explicacions que ens han fet... Pensem que les famílies han tingut molta paciència, sí que vam fer algunes mobilitzacions durant el seu dia, però hem estat pastant a l'espera de us direm, aviat, us direm alguna cosa aviat, en aquest sentit és el que ens han demanat ara. Us direm alguna cosa, però no ens han dit aviat, ens han dit quan ho sapiguem. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres ens hem començat un altre cop a mobilitzar, hem fet una enquesta entre les famílies uh -huh. i hi ha una majoria que vol passar l'acció, diguem-ne, que, que ja som conscients que, que tampoc és que això tingui un resultat potser anys enrere era més fàcil, ara també estem en un context doncs que no, no permet gaire, no fan tant de cas, diguem-ne, però ja comencem aquest dijous, ens manifestem a la tarda davant de la plaça Orfila, davant de la seu del districte. Uh -huh. I també hi ha preparada una festa al Parc de la Maquinista pel dia 26 de novembre. Exacte, això ja és conjuntament amb la FAPAC, que ha fet una comissió d'escoles amb barracots a nivell català, tota Catalunya, ja no, només Barcelona, Uh, la idea és celebrar aquesta festa diversos indrets a l'hora i cobrir-ho amb els mitjans de comunicació i la de Barcelona se celebrarà el part de la maquinista, sí. I l'organitzem les escoles de Barcelona. Encara hem de veure a veure com ho lliguem tot plegat, però està demanat el permís, vull dir que la data segura, 26 de novembre, al matí serà, i l'organització recaurà això les escoles de Barcelona, principalment a la nostra, no? Uh -huh. Que som els que estem movent doncs, una mica més però no se sap doncs, eh, si es trobarà una solució aviat o no, enca... en aquests moments encara es desconeix no? No, clar, nosaltres a veure, teníem totes les esperances posades en què la negociació que ja s'havia encetat abans amb els altres propietaris es resoldria perquè hi ha un tema de permutes i de que hi ha una part del terreny que ha de ser d'ús públic que és un, és un, són uns metres quadres on hi cap l'escola uh -huh. que això se solucionaria ja. Nosaltres ara, com que veiem que la cosa està com que... Bé, que ens diuen que solucionarà, però que no ho veiem tampoc molt. El que volem és pressionar lo al màxim perquè ens agradaria molt, bueno, pensem que seria l'ideal, abans de final d'any, saber almenys quin terreny tindrem i que estigui aquest concedit. Sí. Perquè, si no, la Generalitat tampoc pot destinar un pressupost per a la construcció de l'escola. O sigui, que estem parlant de que portem quatre anys i que, que si la cosa no soluciona és possible que els, la primera promoció no conegui l'escola definitiva, sinó que estigui en mòduls. Uh -huh. A vosaltres us havien dit que podria estar ahir, és del 2012 al 2013, però ara això doncs, ja és totalment impossible. Sí, sí no, a hores d'ara hauria de ser... De, saps que el terreny se solucionés aquesta setmana, diguem-ne que hi hagués pressupost, que sembla que no n'hi ha tampoc, per la construcció definitiva i que ja es començés pim-pam-pim-pam. -pim llavors sí que seria possible. Però uh -huh. bueno, ja anem amb uns temps que no... I tampoc ens va semblar doncs, que ho vegin com a tan prioritari, no?, en el context uh -huh. actual. No o sé, sigui, ja et que estan les famílies molt molt desabudes, molt tristes també, perquè estem a aquesta escola pel projecte educatiu i, i clar, les famílies que vinguin a matricularse pel curs que ve, els, uh -huh. després de quatre anys, no els hi podem dir «No, espereu, encara no sabem on anirem, però hi haurà solució». És molt més difícil dir aquesta resposta. I uh -huh. això vol dir que ens perjudicarà també l'escola. Uh -huh. Ja no es van omplir les places a aquest curs el curs que ve, bueno, es van omplir perquè hi ha una manca de places al districte, però no perquè fos primera opció, no? que és l'ideal. Doncs et un moment amb un company que tinc aquí, amb en Christian Roland, perquè he de fer-te algunes preguntes. Perfecte. Hola, Rosa. Llavors... Oh. Hola, Christian. De quants nens estaríem parlant, més o menys, que es troben en aquesta situació ara mateix? Ara són 200 nens. Són dos línies, quatre cursos, P3, P4, P5, i primer que ha començat aquest any. I sabeu més o menys com porten la situació els nens, els pares els hi expliquen, feu alguna reunió o ells saben alguna sí, a cosa? a veure, els nens sí, perquè des de P3 aquests nens han anat a manifestacions, vull dir que a vegades canten al pati, bé bueno, al pati o estàs passejant pel barri, canten coses, no, volem solucions i no barracons, a vegades ho canvien al revés, clar, els nens, no, a veure, els nens sí que se'ls explica que, que, avia, que, que, aviat, que esperem que tindran una escola definitiva com les escoles de l'edat barri que coneixen o d'altres companys o de cosins, que tenen unes instal·lacions esportives, que tenen una biblioteca, que tenen un espai adequat, no?, que no han d'anar fora ara estan fent activitats extraescolars al bon bastó, al complex esportiu, vull dir, ho estem solucionant bé, eh? però també veuen, o sigui, nosaltres els nens ens veiem que estan contents, que estan feliços, i intentem no transmetre'ls tampoc aquesta angoixa, que cada vegada és més, més patent, sobretot amb els pares que porten ja quatre anys, que hi ha alguns pares que a l'última assemblea van manifestar que si no soluciona ràpid del terreny estan pensant en canviar els seus fills d'escola, saps? I em sembla ja molt més greu, perquè ja és el projecte d'escola que està en perill, no? Però intentem no transmetre'ls tan poca que s'angoixa els nens perquè els veiem que, a veure, els professors estan solucionant tot com poden, els nens estan molt ben atesos, el projecte educatiu ens agrada i ens engresca i després ara no tenen, o sigui, ara tenen un bon pati, ara estan sortint fora, vull dir que s'està solucionant molt bé i els nens, vull dir, potser ja es podria preguntar directament a ells, però jo crec que estan contents i que els agrada molt aquesta escola, no? Van contents cada matí i això és molt, no? Home, doncs sí. Eh, si, si més no l'escola és per ells exacte. Uh -huh. exacte però clar, jo, clar, a vegades passes davant d'una altra estan fent unes obres no? a qualsevol al barri i veuen un mòdul i diuen mira una escola, per ells una escola és això uh -huh. Saps? Llavors, quan veu una escola de veritat es queden com parats, parats perquè no, no, clar, no, no conceben per ells una escola no és un edifici com el que nosaltres hem conegut no? uh -huh. sí. però clar no sé si sou conscients que a Can Fabra, l'escola de Can Fabra i l'escola de, de Congrés Indens es troben en, també amb la mateixa situació, no? Sí, nosaltres estem en contacte, eh? Nosaltres ja uh -huh. des de fa un any estem a la comissió d'escoles en barracots a la FAPAC i tenim reunions i contactes entre totes les escoles per conèixer una mica la situació de tothom i anar tots a una, no? Uh -huh. Sí, sí, ja, sí, sí està, sabem del seu problema. En el cas de de congrés indians em sembla, em sembla no? mm -hmm. dir, que ja ho tenen solucionat l'edifici perquè passaran a l'edifici de Rosa dels Vens, mm -hmm. si no a canviar la cosa que Fabra tenia molt més avançat que nosaltres perquè el terreny ja està concedit, mm -hmm. vull dir que es pot fer el projecte perfectament però també estan trobant doncs, molts hàndicaps perquè això es faci realitat no? i a més també tenen un problema molt greu d'espai, mm -hmm. ja van començar ja van començar amb un bolet que se'ls va posar no? vull dir que una tercera línia que es va crear que el curs passat i a més a més ja van començar amb un mòdul de dos pisos Clar, suposo, sí, sí. suposo que el, el fet de, de que en aquests moments estigui passant una crisi econòmica també és un dels temes que us poden afectar ens estan afectant des del principi sí, sí, no és el millor moment per demanar una escola nosaltres som conscients a veure, hi ha moltes prioritats també som conscients que, bueno, ja entraríem en el context global que estem, no? que les retallades que s'estan aplicant tant en educació com en sanitat, que són els dos pilars bàsics, doncs estan sent molt bèsties. Nosaltres, cadascú té la seva opinió, però pensem que les retallades s'haurien d'aplicar en altres coses, abans sí. que en educació en sanitat, que potser sí que hi havia despropòsits que s'han de portar al seu camí, no sé, privilegis del funcionariat, que potser la resta de mortals no han tingut, que potser calia posar una mica l'hora però que s'està aprofitant aquesta crisi per acabar amb la sanitat pública i amb l'educació pública. Uh -huh. I, a més a més, també som conscients que, a veure, de moment tenim moltes bones relacions, ens reben molt bé el govern actual, vull dir, no tenim queixa, però hem de reconèixer, i això és una opinió personal, no? però que si la majoria del govern actual té seus fills a les escoles concertades i privades, com poden defensar l'escola pública? I uh -huh. per això i això s'està veient en les polítiques que s'estan aplicant. Uh -huh. Doncs sí. Vull dir que... Doncs eh, no sé, anirem seguint aquest tema perquè la veritat és que ens interessa i força i més de mm. un tema que afecta a, a futurs mm, ciutadans, no? O exactament. Sigui, a gent que necessita una formació i que evidentment en aquests moments no els hi està donant amb, amb una garantia. No? I un espai per dur la terva, exactament, Exacte. sí, sí. Mm -hmm. D'acord, bueno. doncs Rosa, en un altre moment tornarem a connectar Perfecte. més endavant, a veure com va el tema, intentarem doncs, que, mmm, doncs, que trobar, intentar trobar doncs, el, alguna solució que, o que s'intenti trobar alguna solució al respecte. No? Esperem donar-vos bones notícies a la propera vegada que parlem, però ja em sembla que les últimes vegades que havien parlat també hem d'expedir així i mira, a les d'ara encara mm. no les tenim, però bueno, les tindrem. Molt bé, donç, sí, això és el que la és l'última cosa que has perdut. exactament. Gràcies només per l'interès, eh, i pel seguiment. D'acord, doncs moltes gràcies. De res, a veure. Uh, bon dia. Molt bé, doncs hem parlat amb Rosa Playà, que pertany a l'escola de la maquinista i que, tal com Comus, hem informat, doncs és una de les escoles afectades per aquests barracons que no no s'acaben no de transformar en un edifici en una escola que podria ser apta per als alumnes que hi existeixen molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música i entrarem dins el que és terreny esportiu això serà d'aquí uns moments vols provar això de fer de l'enfradeu o no? pon això i després això no? Sovint em sento atrapat pel meu propi mal son i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sol del tren de mitja nit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis en les seves parets. Molta gent que es troba sola cada dia. What's that funny red light doing on? <laughs> not a chance, not a chance. Subed and Enseja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs avui és dilluns i és dia de fer algunes reflexions esportives i qui millor que per parlar-nos del futbol salà del barri del Congrés que Antoni Toni Castro, Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia, Jordi. Doncs eh, ens agradaria saber de quina manera va, heu, es va realitzar el partit d'aquest cap de setmana. Bueno, recordem que aquesta temporada estem estrenant categoria del nostre primer equip, del sènior a federat, una categoria complicada com és la territorial catalana. Recordem que és la màxima categoria del futbol salà català i sí. portem ara mateix quatre jornades i de moment diguem que els nois de Víctor Delgado, que és l'entrenador... Estem fent amb la categoria, com s'acostuma a uh -huh. dir. De moment encara no estem aconseguint els resultats que ens agradaria, però evidentment som debutants en aquesta categoria. És la primera vegada en la història del futbol sala salarrels que ja juguem a la màxima categoria del futbol sala català. Aquest cap de setmana hem perdut Hem perdut la pista del futbol sala Canet, a Canet de Mar, per 6 a 4. Per tant, derrota d'aquestes que fan mal. La uh -huh. setmana passada vam empatar contra el barri Can Calet, 5 a 5, i l'anterior, contra el futbol Salah Sagarra, també empat 2 a 2, i la primera derrota a la pista del futbol Salah, la Unió de Santa Coloma. Per tant, portem dos empats i dues derrotes. Estem a veure si arriba la primera victòria de la temporada, una categoria, com diem, molt complicada pel nostre primer equip. Té molt de mèrit haver arribat a aquesta categoria, i bueno, jo crec que hem d'anar pas a pas, i primer consolidar la categoria i després si la temporada següent com tenim a la territorial catalana de futbol serà doncs ja potser aspirar a poder fer l'ascens aquesta temporada doncs segurament serà complicada estar a la alta, a veure si a la propera jornada el que podem fer és aconseguir la primera victòria, juguem a, a casa, juguem aquest eh, el dia 29, diria que és aquest dissabte, a les 8 del vispre, al pavelló que està al costat de, de la maquinista, de la Trinitat Vella Uh, contra el San Saloni, el futbol sala San Celoni dissabte a mm. les 8 del vespre a veure si en aquesta cinquena jornada Jordi, per fi, uh, arribem a la primera victòria de la temporada El que sí que és important és que per primera vegada, doncs, el futbol sala Reels s'enfronta a equips, doncs, que ja tenen una trajectòria molt forta en aquesta categoria i que haver, haver arribat, doncs, al futbol sala Reels en aquest nivell, doncs val la pena de comentar-ho, no? Advant, ah, és important el que et deia aquesta primera temporada de la història del futbol sala Rels a la màxima categoria del futbol sala català pel districte de Sant Andreu, pel barri del Congrés, és tot un mèrit poder disputar en aquesta categoria i, i de fet, això confirma l'evolució a les temporades anteriors del futbol sala Rels que any rere any va creixent, va tenir més nens i nenes, jugadors i jugadores apuntats en aquesta temporada hem passat dels 200, som uns 215-220 uh -huh. jugadors, per tant, més de 200 famílies que cada dissabte, cada diumenge, uh, estan practicant el futbol sala, dos entrenaments per setmana, per tant, fent esport, i, per exemple, aquest dissabte uh, vam celebrar el primer aniversari de la pista 2. La pista 2 uh -huh. és la pista que vam construir al costat de, del canòdrom de la Meridiana, on era el tenis Sant Andreu. Uh, vam arribar a un acord amb el districte de Sant Andreu amb l'Ajuntament i a partir d'aquí ens van cedir un terreny per poder construir una pista gràcies a aquesta pista 2, com l'anomenem doncs tenim més espai per poder entrenar perquè els jugadors tinguin tot el camp per poder fer el seu entrenament i no com abans que clar, només tenim l'espai del pati de l'escola Reels i se'ns queda petit per la quantitat d'equips perquè aquesta temporada són 23 equips els que tenim al futbol sala Reels tenim cinc de petitons menudets i menuts que són menus de 6 i 7 anyets i a partir d'aquí ja categories escolars, com són els prebenjamins, benjamins, benjamins prelevins, de la vins, infantils, cadets... I després arribem als equips federats. Tenim cinc equips federats d'aquesta temporada, com et comentava, parlant del Senyor A, que és el nostre primer equip. Uh -huh. Però aquesta temporada hem creat un filial, tenim el Senyor B, que també està competint, i de moment va força bé, ja hem sumat algunes victòries en aquesta temporada, també tenim el federat de, de juvenils els federats també de cada et, i novetat també d'aquesta temporada, tenim un federat de noies, tenim el primer equip sènior de noies, per tant les noies que estan competint també per tot Catalunya eh, amb el nom del futbol sala Reels, passejant al districte de Sant Andreu al eh, nostre equip eh, sènior federat femení. Ens agrada també que les noies doncs, tinguin importància dins de l'esport, en aquest cas del futbol sala. I aquest cap de setmana el primer equip amb qui ens enfrontem? Aquest primer cap de setmana juguem contra el futbol sala Sant Celoni. El que et comentava, uh -huh. juguem uh, com a locals, juguem a la pista de la Trinitat Vella, al costat de la Maquinista. Uh -huh. Per tant, els oients que els vulguin acostar, a veure, bon futbol sala i a més si potser animar animal arrels. Uh, sempre hi ha molt bon ambient uh, en aquest pavelló a les 8 de la tarda, dissabte, Arrels, el futbol sala Arrels Montjoy, que és el nostre primer equip, contra el futbol sala Sant Salònia, el que et deia, a veure si arriba aquesta primera victòria de la temporada. I les noies també juguen aquest cap de setmana i, per cert, novetat important, notícia, que segurament a la gent li agrada, ahir diumenge... Uh, una, la capitana del nostre primer equip femení va anar convocada amb la selecció catalana de futbol sala absoluta, amb, mm. la primera, amb el primer equip de la selecció catalana uh, per un entrenament que estan fent de preparació de cara a l'europeu, al campionat d'Europa, doncs la capitana del futbol sala Reus del primer equip femení uh, ja està entrenant amb la selecció catalana absoluta, a veure si fa temps o rendiment i finalment va convocada per jugar a aquest europeu. Seria una gran notícia, és la primera jugadora de la RELS que va convocada amb la selecció catalana. Molt bé, doncs esperem que tot això sigui, segueixi endavant i en properes ocasions ens tornarem a connectar perquè ens expliquis com estan anant al futbolsal a la RELS perquè la veritat és que sembla molt interessant, eh? Gràcies, quan vulgueu. Aquí teniu la veu directament per explicar-vos les novetats d'aquests 23 equips, com et deia, més de 200 jugadors i jugadores. Hi ha molt de caliu cada dissabte, cada dimensi, cada divendres al barri del Congrés i, per tant, quan vulgueu, us expliquem qualsevol novetat. D'acord, doncs moltes gràcies. Gràcies, bon dia, Jordi. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si voleu gaudir del Futbol Sala, si sou doncs, esportistes, doncs acosteu-vos al Futbol Sala Arrels que de ben segur doncs, us atendran i eh, doncs, podreu participar en les diferents categories de futbol sala que hi ha eh, en, aquest, en aquest campionat que juga al futbol sala a Rels. Molt bé, doncs també dir-vos i tot i que, aquest, que aquesta tarda us ho acabaran de comentar que el Sant Andreu eh, va guanyar ahir a Dènia, es van traslladar fins a Alacant, fins a Dènia i van aconseguir doncs una important victòria com és el DENIA 1 Sant Andreu 2 doncs aquesta notícia també serà comentada aquesta tarda amb els nostres companys de paraules d'esports ara nosaltres el que farem serà una petita pausa però no marxeu perquè el que us diem sempre, agafeu paper i llapis o paper i bolígraf i tot seguit us comentem doncs quines són les activitats que podeu gaudir aquests dies aquí als diferents barris de Sant Andreu fins ara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 No des de recordar-te I elesteus el les to peem De llun de prop ma Jo et dura que els si acífam mal temps Jo temperrésim cas tens por♫ jo te cuidaré si estàs malalta de tot cop, de tot cop, de tot cop. I a dalt de l'escenari quan estic concentrat cantant jo sempre te tinc present. Perquè... Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia molt bé, doncs dues vies de contacte per conèixer doncs, o per informar-vos de quines són les notícies d'aquí de, dels diferents barris de Sant Andreu. Per una banda tenim el número de telèfons, el 93 345 6454 on ens podeu doncs, sol·licitar tot allò que vosaltres creieu, que és important que anem a difondre des d'aquí. També tenim una altra via de contacte, com és el mail, que és informatius arroba rtb baixa fma.com informatius arroba rtb baixa m.com, on ens podeu fer arribar doncs, totes aquelles notícies que vosaltres creieu que són importants de poder difondre en aquest programa i ara parlem ja de la nostra habitual agenda, anem cap a la maquinista i és que arriben les Art Battles de Nova York, precisament al Centre Comercial de la Maquinista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 Molts clients i passavoltants es van topar ahir al vespre amb un escenari a la plaça dels rellotges de la Maquinista, escenari d'algunes manifestacions d'art eminentment urbà i juvenil, DJs, ballarins de hip-hop com els Ty and Riches i els protagonistes de les art battles o batalles d'artistes. Les d'ahir enfrontaven dos catalans, Cram i Danny Thomas.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 i per això ens presenten una mostra dels treballs dels artistes que han passat doncs, per aquí, en els últims mesos, per aquí, per al Centre Cívic de Sant Andreu. Cada primer dissabte de mes es convida un nou artista que explica com i per què fa la seva feina. Artistes de la factoria són, per exemple, l'Oriol Nogués, l'Esther Conteleta, la Mariana Zamarbide, el Toni Herbàs, la Mireia Saladrigues la Rita Rodríguez o l'Arianda Parreu. La podeu visitar els dilluns des de les 4 de la tarda fins a les 10 de la nit, els, des de dimarts fins al divendres de les 9 del matí a les 2 i de les 4 de la tarda a les 10 de la nit i els dissabtes, que segurament teniu festa, de les 11 a les 2 i de les 5 fins a les 10. Com sabeu aquí, les entrades són gratuïtes.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 Com gairebé totes les activitats que us oferim o us comentem des d'aquí doncs, tenen l'entrada gratuïta per tal que no tingueu excusa per a poder vos i apuntar i per poder assistir a aquestes exposicions. I també hem de comentar-vos que al Centre Garcilaso es fan coses com, per exemple, el conte El naixement de les muntanyes. Això s'engloba dins el que és lletra petita, sac de rondalles i tal com us diem és el Centre Garcilaso. Doncs sí, justament al carrer Garcilaso, el número 103, se'ns oferirà demà dimarts a les 6 de la tarda i dintre del, del cicle Lletra Petita, sac de rondalles del conte El naixement de les muntanyes, a càrrec de Carles Alcoy, llocs eh, i agendaris de les comarques catalanes i col·labora Ànim per la mainada més o menys de, una més de 4 anys. Un cop més, gratuïta.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 La seva primera edició, de l'any 1861, recollia costums i tradicions del camp. Ara compleix 150 anys mesurant el temps. Recordem, l'entrada és de dimarts a divendres de 5 a 9 del vespre, gratuïta. Doncs més coses per comentar-vos. Ens agrada el barri del Congrés Indians i ens n'anem cap allà perquè ara mateix podeu gaudir d'una visita cultural que es diu l'art de visitar un jardí al parc de Montjuïc i, com us hem dit, organitzar el casal de barri de congrés indians. Us ofereix aquest dimecres, el dia 26, a les 11 del matí, participar en una visita cultural amb el nom L'Art de Visitar un Jardí al Parc de Montjuïc. Gaudirem de la diversitat botànica dels jardins que formen part del Parc de Montjuïc, l'arival, grec, umbracle i aclimatació. Coneixerem un dels veritables pulmons verds de la ciutat. Eh, recordeu que per aquesta activitat sí que l'inscripció i l'entrada és de 80 euros, eh? no us arruinareu pas. De 1 euro en 80, millor. Sí. Sí. D'1,80 euro. Molt bé, doncs dir-vos que el casal de barri de Congrés Indians es troba al carrer Manigua número 25, així d'aquesta manera doncs no us podeu perdre. Més coses encara per mm, comentar-vos a dia d'avui i és que continua el Club de Lectura 11-12 al barri del Bon Pastor. I recordar que és oberta la preinscripció del Club de Lectura la, a la Biblioteca del Bon Pastor. El club és un grup de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses conduïts per un expert. Cada club es reuneix en sessions mensuals d'una durada aproximada d'una hora i mitja, entre els mesos d'octubre i maig. Els clubs de lectura són grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses conduïts per un expert, com dèiem, i cada club es reuneix en sessions mensuals d'una durada aproximadament d'una hora entre l'octubre i el maig principalment estan pensats per a persones amb ganes de llegir, de fer amics i de xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant. Es tracta, doncs, d'una activitat que combina el ple de la lectura i de la conversació al vontat d'un llibre. Ja ara tornem cap al barri de la Sagrera i allà trobem, dins del cicle lletra petita, tallers de descoberta, el dia de la biblioteca, amb el compte taller Aventures amb els llibres, a la biblioteca de la Sagrera. sí, la biblioteca de la Sagrera Marina, el Clotet... El carrer del Camp del Fer número 1 us ofereix aquest dijous a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Tallers de Descoberta, eh, el conte Tallé, aventures amb els llibres a càrrec d'Alba Villanueva per una meïnada d'entre 3 a 8 anys. Descubireu personatges que viuen aventures amb llibres i els quals els passen coses a la biblioteca. Caldrà para bé les orelles per saber què succeeix i poder ajudar-los. Després, en un taller de plàstica, fareu cobertes de comptes amb els protagonistes. I ens queda ja ben poc per acabar amb el nostre programa d'avui. Dir-vos que a la nau Ivanov hi ha una exposició que es diu Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig. També dir-vos que el Casal de Barri de Congrés Indians hi ha el taller multiart que es realitzat tots els dilluns fins al 19 de desembre i que el Casal de Barri de Congrés Indians es troba al carrer de Manigua número 25 i també dir-vos que hi ha una exposició que es diu Les puntes de coixí de l'ofici a que es realitza cada dia, de dilluns a diumenge, al Casal de Barri de Congrés d'Indians. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a en Cristian Roldán per haver participat avui en el nostre programa, també a Patricia Soler, moltes gràcies, i a l'Enric, doncs sense el qual aquest programa no seria possible perquè és, és qui porta el, la màquina en aquest en aquest programa. Doncs res més, ens acomiadem a tots vosaltres, moltes gràcies i tornem demà a la mateixa hora, així que passeu una molt bona tarda. Adéu.